Irena Kuprešak, Martina Marić, Marko Nikolić, Madan Gvozdić, Andrea Župarić, Hrvoje Tomić opravdano, Jasna Mišković, Marko Pejaković, Igor Katona, Branka Budimski, Vitomir Gulikorić, Magdalena Stažić i Marin Modrić. Prisutno je 12 vijećnika. Hvala. Evo, otvaram drugu sjednicu Gradskog vijeća Županja, pozdravljam sve članove Gradskog vijeća, gradonačelnika, direktore i ravnatelje gradskih poduzeća i ustanova, pročelnike upravnih odjela, tijela grada, predstavnike medija i ostale nazočne. Utvrđujem da je od 13 članova Gradskog vijeća današnjoj sjednici nazočno 12 članova, tako da vijeće može donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu Gradskog vijeća županje predlažim dnevni red kao što je predloženo u pozivu za današnju sjednicu. Molim članove Gradskog vijeća da se izjasne o predloženom dnevnom redu. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jednoglasno. Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za utvrdilo dnevni red današnje sjednice kao što je predloženo. Prije prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, molim da se izjasnimo o zapisniku sa konstituirajuće sjednice gradskog vijeća županja, održane 12. lipnja ove godine. Da li ima primjedbi na zapisnik? Ok, ako nema, molim da se izjasnimo o prihvaćanju zapisnika. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za usvojilo zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Znači, prva točka je aktualni sat. Za današnju sjednicu u predviđenom roku predane su pitanja tri člana Gradskog vijeća i biti će postavljena po redosljedu predaje. Pozivam članicu gradskog vijeća kolegicu Stažić da postavi odnosno prijedlog da iznese svoj prijedlog. Poštovana predsjednice, poštovani gradonačelniče i svi prisutni, sve vas pozdravljam. Iznijela bih jedan prijedlog koji se tiče dostupnosti zdravstvene zaštite u našem gradu, a to je prijedlog da moramo pronaći adekvatne mjere kako bi privukli i zadržali liječnike u našem gradu. Naravno, neke radikalne promjene se tu ne mogu napraviti, one moraju doći od zgora kako bi sustav bio dugoročno održiv, ali neke mjere stimulacije se mogu napraviti i one su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Nažalost, dom zdravlja županja u posljednjih nekoliko godina ostvaruje dosta poražavajuće rezultate na prethodnih nekoliko natječaja za zapošljavanje i za upućivanje liječnika na specijalističko usavršavanje jer se na većinu natječaja javi jedna ili ni jedna osoba. A posebno bih istaknula činjenicu da Dom zdravlja trenutno nema niti jednog liječnika na specijalizaciji iz ginekologije a izgledno je da će u sljedećih nekoliko godina zbog odlaska u mirovinu ovih liječnika ginekologa koje imamo, Županja ostati bez jednog ginekologa. I obzirom da će do kraja ove godine Dom zdravlja Županja objaviti natječaj za specijalističko usavršavanje liječnika iz obiteljske medicine ginekologije, i još nekih drugih grana medicine, smatram da bi bilo korisno da grad Županja pruži određeni oblik stimulacije liječnicima kako bi ih privukao i zadržao. I nije to stvar samo sa specializacijom iz ginekologije, nego i s obiteljskom medicinom. Naime, Dom zdravlja Županja trenutno ima dva liječnika na specializaciji iz obiteljske medicine, a vrlo je vjerojatno da se od njih niti jedno neće vratiti i raditi ovdje u županji, a isto tako izgledno je da će kroz sljedećih nekoliko godina, što zbog odlaska u mirovinu, što zbog odlaska na specijalizaciju županju napustiti minimalno četiri liječnika obiteljske medicine. Dakle, predpostavka je da ćemo biti u minusu. Tako da predlažem da kada se neki liječnik javi na natječaj i bude primljen Ako taj liječnik ima ugovorenu ambulantu koja se nalazi u gradu Županji, dakle ne u gradištu Gunji ili nekoj drugoj ambulanti koji pokriva dom zdravlja, da grad Županja ponudi određenu novčanu stimulaciju u određenom vremenskom periodu, tako na primjer novčanu stimulaciju liječnicima daju općina Drenovci, Privlaka i Njemci i brojne druge, ali navodimo ove koje su nama bliske, tako da sve u svemu, ne kažem da grad Županja treba vječno svim doktorima davati tu novčanu stimulaciju, onda naravno nikad ne bi bilo dovoljno novca, ali neka novčana nagrada u nekom vremenskom periodu se treba davati i smatram ju racionalnom mjerom, naročito u ovoj situaciji u kojoj se sad nalazimo. Hvala. Hvala. Evo, će odgovoriti na prijedloga. Poštovana kolegica Stažić, evo sve se potpisujem što ste rekli, ajmo samo to, znači koliko sam razumio, do jeseni će biti natječaj. Stavite samo vremenski okvir, koliko je novaca da vidimo, znači to nam ne treba vijeće, to sve može u okviru moje odluke pojedinačno tako. To nisu destine tisuća eura godišnje po liječniku, nego je manje, tako da, da znamo je to 3, 5, 7 godine, a to 300, 500 eura, evo ne, nemam uopće, Ana Marije je tu, pa ćemo nekakvu. Ako je tako, nemam, nemam šta nisu to novci. Dakle, mi smo jučer kupili nekakav stroj, rengenja, tako pomični, od 6 tisuća eura, to je super pomoć mladim liječnicima na hitno. Ostaje pitanje što s vama koji ste nedavno zaposleni tako mladi, zašto, iako nikad nećemo jasno postići apsolutnu pravdu, znači ali, ili će biti pro futuro ili ćemo da zadržimo sve liječnike napraviti. Evo nešto osmislite, nismo, nismo struka, ali u najmaju ruku, ako se radi o tri, četiri liječnika, tri, četiri, petišće evra, godišnje to možemo. U redu, hvala. Pozivam kolegu Gulikorića da e, postavi svoje, dakle, jedno pitanje i e, drugo pitanje koje uključuje prijedloga. Počtovane gradonačelniče, presjednice gradskog bječja i svi ostali vijećnici. Dolazim iz reda omrljanika, tako da imam jedno pitanje. Da li imate u planu sufinancirati omrljanike koji su u domovima za stvari nemoćne, a nemaju dovoljno da bi platili taj dom? Trepredložite idejno rješenje za granju doma za omrljanike. To je prvo pitanje. Hoćete odmah odgovoriti, da idem na drugo. Možete Dobro. vi sve izdnijek, pa ćemo. Dobro, evo, drugo pitanje. Da li planirate revitalizirati na natkriveni dio gradske tvržnice? Ja imam prijedlog, znači zamijeniti svjetlarnike koje gore, koje propuštaju u kišu, zatim da se očisti udrtačnost gradske tvržnice, koja je prekrasna, da se postavi pet redi, ja sam ovako gledao, pet redi se može postaviti stolova po dužini, da se marketički poprati putem radija i putem ovaj, društvenih mreža. Ja vjerujem da bi se povećao kapacitet naše tržnice, da bi imali tržnicu ne samo ljeti, nego imali tržnicu i zimi, cijelu godnom u stvari imali tu tržnicu na raspolaganju. A vjerujem da bi imali i više OPG-a koje bi iznosili svoje proizvode, ne samo iz našeg bližeg okruženja grada, nego čak i okolice Binkovaca. Tako da vjerujem da bi to bio zahvala od građana vama kad bi se to odradilo. Toliko. Hvala. Evo pozivam gradonačelnika da odgovori. Poštovani kolega Gulikorić, na prvo pitanje sam više puta ovdje elaborirao zašto mali gradovi ne rade staračke domove a onda sad sebe demantiram, nešto, nešto radimo, nekako idejno rješenje, dakle, nije još ni blizu za niti javnost, tek smo započeli nekakve akcije, dakle, nije problem niti napraviti Starački dom, problem kako kasnije on funkcionira. Dakle, kad vi kažete Starački dom u Vinkovcima, u Nuštru, oni su samo fizički tamo, ali su državni, bez državne stimulacije, odnosno plaća radnika, ili vrlo lako objasniti našem vrtiću, dakle, tržišna cijena je ne znam 270, 280 eura, roditelj plaća 80. Ko će plaćat ovih 200? plaćao grad, jel' tako? Mi nemamo kapacitet za novo 30-40 zaposlenih da bi na taj način funkcionirali. Ako vam napravimo dom, vama pod navodnike jasno, pa kažemo da će krevet košta 1400 eura, tek će tad biti, biti jedan kontraefekt. Tako da s jednom manjom pričom smo započali, ali to nije, nije zaista u ovom trenutku još za nije još uopće u, u fazi u začetka da, da nešto radimo. Dakle, ja neću propagirati sve crteže koje imamo, niti muzej, niti hotel. Dakle, imate općinu koja se propagira cijelo vrijeme kako ide novi starački dom. Ne, to ide samo ideno rješenje pa će možda doći do projekta. Izvor financiranja je prvi ključni temelj koji je ogromni problem za, ma, za male gradove, za male općine, a onda velik, još veći problem kako to organizirat, tko će plaćat kasnije od ravnatelja do, do medicinskih sestara gdje ćemo naći to osoblje tako da nije, nije uopće upitna volja, međutim moramo s realnošću se boriti na drugo pitanje i evo sugestiju pozivam direktora čistoćek gospodina Klanca da ne odgovori. Dobar dan, lijep pozdrav svima. O, evo što se tiče tržnice, hvala na pitanju. E, svjesni smo problema, ovo što ste rekli za svjetlarnike gore, to je prošle godine u stradalo i ti radovi na otklanjaju, odnosno na popravku zamjene tih svjetlarnika su govoreni, čekamo izvuđača da dođe da započne sa njihovom izmjenom. E, što se tiče samog dijela, uređenja unutrašnjeg dijela i odvijanja tržnice u unutrašnjem dijelu, imali smo situaciju prije, par godina kad je bio koronavirus gdje smo onda bili primorani organizirati rad tržnice u zatvorenom dijelu sa onim preprekama i svem ostalog. Nakon toga znate sami da smo imali radove na otvorenim dijelovima, odnosno dobili smo određena novčane sredstva od strane ministarstva za njihovu obnovu gdje smo kontaktirali, razgovarali sa našim prodavačima na tržnici da li žele da se organizira ovo što ste rekli, u zatvorenom dijelu prodaja ili da uredimo vanjski dio, oni su, većina njih je bila zato da se uredi vanjski dio tržnice i što smo kasnije aplicirali prema ministarstvu i dobili sredstva za to. I evo, većina tih prodavača koje ste vi malo prije spomenuli je ovo, bila da se uredi vanjski dio, da je njima jednostavno to neka tradicija prodaje na otvorenom dijelu vani, da ne bi htjeli unutra, imamo neki dva, tri prodavača koja su unutra moraju biti zbog higijenskih uvjeta, frižidera i svega ostalo, tako da oni su tamo prisutni, mi ćemo pristupiti nakon što se sad sredi krov zamjene ti svjetlarnici, a uredit ćemo onaj dio unutrašnji malo koliko se da urediti, ali većina prodavača je zato da se ipak tržnica odvija vani čak i u zimskim uvjetima. Jednostavno to je njihovo, njihova želja i volja što smo mi kao upravite tržnice i evo i napravili i uredili taj vanjski dio kao zamjenu stolova i suncobrana. Je, mislim da trenutno nemamo veći potrebe za povećanjem kapaciteta tržnice jer imamo licitacije dva puta godišnje gdje prodavate i dođu licitiraju za svoje stolove i još uvijek mislim da imamo sad nekih pet ili šest slobodnih stolova tako da kapacitet kao, kao sam ne bi trebali, nemamo potrebe povećavati. Ako se ukažu u budućnosti da, da jednostavno ćemo dobiti neka novčana sredstva od ministarstva, mi ćemo urediti i nutarni dio tržnice da pače, ali kažemo, u ovom trenutku ne vidimo potrebu, zato i u komunikaciji sa našim prodavačima na tržnici ovaj, nema nema jednostavno potrebe. E, imamo i jako puno i sada e, ugovoreni ili stolova sa Vinkovačkog područja e, i cvičara i medara i svega ostalog, tako da oni su već prisutni kod nas i jako su zahvalni gradu koji im izlaze susret i e, umjesto njih e, plaća placarinu tu kao za sve koji imaju zelene certifikate koji prodaju e, domaće proizvode na našoj tržnici jer na taj način želimo našim građanima omogućiti da, da budu im dostupni ti proizvodi koji se proizvode na vlastitim domaćinstvima. Ja, možemo dalje. Dakle, treće pitanje i prijedlogi, zapravo da prijedloga, pozivam kolegu Katonu da iznese. Veliki pozdrav svima. U ljetnom smo izdanju malo ležerniji, pa pitanja nemamo. U pitanju su u biti dva prijedloga. Prvi problem, odnosno prvi predlog se odnosi na problematiku objesne vožnje naših vozača koji imamo u gradu. Vjerujem da ste toga svi svjesni i ono što smo svi primijetili je da se poveća u broj postavljanja ležećih policajaca radi reguliranja brzine. Mogli bi reći svaki tjedan ležeći policajac jedan, ali očito da nema drugog načina da se ljude uspori da tako Rade i da tako voze. Budući dame i prije dvadesetak dana je da naš uvaženi županski poduzetnik gotovo pogazio sa kolegicom na pješačkom prelazu koji je zaobilazio automobil kojim je stao da pređem. Protiležeći policajaca, vjerujte mi, više nemam definitivno ništa. Ono što bi bila moja molba, a vidio sam da su ležeći policajci postavljeni u Osječkoj ulici, a to je da se povede, računaju u ulici Alojzija Stepinca, odnosno ispred škole, osnovne škole Matolovra, koji ima izuzetno dugu dionicu i, evo, gospodin Nikolozo je rekao da odande nije imao nikakvih zahtjeva, međutim, meni u par navrata se obratilo par ljudi koji živi u ulici i rekli da ljudi izuzetno brzo voze i ubrzavaju, pogotovo nakon različitih termina koji budu u dvorani. Pa evo, to bi bio u biti moj savjet. Što se tiče ostalih prelaza, znamo ove frekventne kod e, Kina mlados odnosno bivši Kino mladost današnja dvorana Ivana Hermana, možda bi bilo dobro razmisliti o osvjetljavanju i dodatnoj signalizaciji, pošto znamo što je tu nedavno bilo, ne da bože nikome. I drugi prijedlog, odnosno moja molba, je ovim našim sjajnim vatrogasima ekipi, a to je dio posla koji su počeli raditi, odnose se na uređenje drveća, odnosno krošanja, koje su oštećene prilikom nevremena. Dio toga se riješi u centru, U parku imamo dobar dio odlomljenih grana, koje su zaglavile gore. Kod parkingarnih mjesta također dio grana visi i on se polako suši. Ono što bi bio moj prijedlog, da se spriječi da to padne na nekog ili da padne na imovinu, znači čuvamo ljude, čuvamo imovinu, da se kontaktiraju stručnjaci, jel su li to Hrvatske šume ili imamo mi ljude koji su adekvatni, da se napravi procijena u biti kakav se red treba napraviti, koje su grane opasne za ljude, za imovinu i da se tu napravi reda. Naravno, ne zagovaram totalnu sjeću, nisam za to, ali e, ono što se može vidjeti, je ja onaveo sam i osnovnu školu Matu-Lovrak, ja ne znam gdje ljudi gledaju, ali iz, iznad njihovog ulaza, glavnog ulaza, također u krošnji visi grana debljine ruke, koju nije vidio ni ravnatelj, ni domar, ni ne znam koju bi trebao vidjeti, ali postoji mogućnost da to na nekog padne. Evo, toliko od mene za sada, hvala. Hvala. A, evo, možemo, evo, će kratko. Pošto kolega Katona, evo isto nemo se razloga ne složiti ba trgasi će ovaj zadnji dio napraviti ovo ćemo naručiti, tako kod škole stavljamo u zadatak a ova dva raskriža, ne samo ovo nego još gospodin Gralović naprosto godinu i potraje od, proje, od, od ajmo napravi to do projekta osvjetljanja i to je u kojoj fazi ovaj gdje, u braće Radića ovaj još čekamo, dakle i čekamo ono kod PBZ-a tamo iz lijepe osobe, ali naprosto Županijska zauprava cesta je nadležna, naši projektanti vraćan je nemam ne baš pravo riječ zašto je toliko dugo, evo Josip zna na deset kolegija da svaki mjesec pitam, međutim velim od, od, od gospodina Galovića upita, dakle njega već sad nema godinu i po, godinu i po dana je praktično prošlo od, pos, od ali u svakom slučaju i to će se napraviti. Hvala, to je to. Pa evo predlažem da idemo na drugu točku dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga. Prvo odluke o dodjeli zlatnog grba grada županje, zatim odluke o dodjeli Srebrnog grba grada županje i odluke o dodjeli zahvalnice grada. Molim e, gospodine Uzbašića, gradonačelnika, a ujedno i predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja da nam obrazloži ove prijedloge. Evo dobili smo materijalima, dakle prijedloge koji su prošli komisiju za odnosno odbor, kako se zove, odbor za izbor i imenovanje, jednoglasnom odlukom su svi predloženi e, i drugih prijedloga nije bilo tako tako da evo ova imena koja su ovdje imate obrazloženja da sad ne čitamo sve skupa ako ima pitanja tu sam Hvala, otvaram raspravu. Ok, ako pardon, kolega Kato, ne izvolite Još jednom veliki pozdrav. Ovaj puta vas pozdravljam ispred kluba SDP-a i Hrvatske stranke umirovljenika. I naravno, poručili smo prijedloge za dodjelu nagradu i priznanja ove godine. I ono što moram istaknuti, u biti uvijek je zanimljivo vidjeti koga se predlaže i naravno tko predlaže. Puno ljudi se pitalo tko je predložio gospodina doktora Luku Burilovića i naravno da je u materijalima razvidno da ga je predložio gradonačelnik grada Županje, gospodin Damir Jozbašić. Budući da sam ja bio zaposlenik i radio u gradu dok je gospodin Burilović radio i vi ste ovdje elaborirali u biti i njegove privatne i poslovne uspjehe ja ne bih ulazio u stvari oko školovanja, odnosno obrazovanja, ne bih ulazio u stvari što se tiče vojske, ne bih ulazio u stvari što se tiču cijepljenja za vrijeme dok se cijepiva čuvala pod oružjem. Ja ću samo reći da je čovjek predsjednik gospodarske komore, a mi znamo gdje se u gospodarskom pogledu građupanja nalazi. Znači, mi smo... Nismo čučnili, kleknuli, mi smo dobrano zamuljili. Ja smatram da čovjek takvog kalibra, takvih poznanstava, takvih veza i mogućnosti je mogao napraviti puno više za naš grad ili ja jednostavno ne vidim, odnosno mi ne vidimo što je napravljeno. Vidimo danas gdje smo i klub SDP-a i Hrvatske stranke umjerovljenika ovaj prijedlog za dodjelu zlatnog grba gospodina Luke Borilovića ne može i neće prihvatiti. Drago mi je što ste ovdje spomenuli moj kolegu u mirovini, mili Draga Markovića, e, ra, imali smo priliku raditi skupa, družiti se skupa, čovjek je u istinu zaslužio sve pohvale, međutim, također budući da je njegov predlagatelj, gradonačelnik grada, županje, gospodin Damir Juzbašić, samo da vas podsjetim da imamo još dva dugogodišnja ravnatelja koja su vodila tehničku školu odnosno obrtničko-industrijsku školu nakon e, rastavljanja srednjoškolskog centra Vladimir Nazor na tri škole, a to su gospodin Slavko Šokićić i gospodin Ivan Živković, i u vjerujem da će na godinu i godinu iza toga doći red na njih i da će se isti predlagatelj sjetiti tih ljudi. Naravno, za gospodina Milidraga definitivno klub jeste. Što se tiče Srebrnog grba i što se tiče zahvalnice grada Županja, to pozdravljamo i čestitamo u svakom slučaju svim dobitnicima. Ali za gospodina Burilovića jednostavno ne možemo i nećemo dići ruku. Hvala. Hvala. Još netko? Gradonačelnik će odgovoriti. Poštovani kolega Katona, dakle, vi ste digli ruku za to. Vaš član na odboru za dodjelu javnih priznanja digao ruku. Dakle, ja sam rekao, jednoglasna je odluka bila. Dakle, gradonačelnik predlaže, nema svaki građani i mogućnost predložiti, tako da iza ovog prijedloga ne stoji moj hir niti moja želja da bi se ja dodvorio gospodin Luki Birolić, ali kad me pitate zašto ja stojim iza toga, zato što se dvorana i škola obnavljaju, zato što on stoji iza naših zagrebačkih priča, koja, koje, ovaj, neke projekte koji su gotovi praktično pali su, pa iz pepela se ustaju. On stoji iza sponzorstva šokačkog sijela, dugi niz godina, dakle, pojačavuje iz godine u godinu, pogotovo je u zadnje četiri godine mogu reći da je to glavni sponsor van grada Županje, a sama činjenica da je Sladorana jedina opstala, ova u kojoj je on bio dobar dio godina, govori da nije baš sve da ni u gospodarskom dijelu nešto nije napravljeno. I treće, ono najvažniji ljudi koji su se apsolutno složili, potaklo, to su ljudi koji su upravljali nogometnim klubom Sladorana, radnički današnji u vrijeme dok je on bio to je bio glavni, jedini sponzor grad je bio simbolični, dok je danas švabo ispravio grad 90%. Jednaka stvari s kulturno-medičkim društvom Kristal, to su bile dobre godine i neki se ljudi isto tako dobro i rado sjećaju toga vremena, tako da prihvaćam ovo što ste vi rekli, to je vaše mišljenje, međutim trebate se dogovoriti međusobno, kad će glasa za što i trebate uvažiti druge činjenice. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Meni je osobno drago što ste spomenuli da je član našeg odbora za imenovanje glasa u za i to je upravo pokazatelj, ne samo svima vama, nego svima onima koji nas slušaju, da nemamo sviista mišljenja, razmišljanja, promišljanja i stavove i da su Upravo različitosti te koje nas povezuju i vode dalje da budemo još bolji, da se ne uspavamo, da ne spavamo i da vodimo računa o tome što radimo. Ja znam da su mnogi naučili da prije svih sjednica idu dogovori ko će za što glasati i meni je žao što to ide jer suštinski znamo da na taj način ljudi se zahvaljuju i brane pozicije koje su time stekli. Ja to pozdravljam, ali isto tako molim da se ne zamjera ni nama ovdje u klubu, kada ćemo vjerovatno imati neke različite osobne stavove, onda neću govoriti da je to ispred kluba, nego u svoje osobno ime. Tako da vjerujem da su i ovo pokazatelji svima, da jednostavno čovjek mora imati svoj stav, mora imati svoju kičmu, bez obzira ko se s tim slagao ili ne, ili kad bi svim Isto mislili koja je svrha onda svega ovoga što radimo. Znači ponavljam klub SDPH i su sve pozdravlja osim gospodine Luke. Hvala. U redu, hvala. Još netko za raspravu? Ok, ako ne onda molim da se izjasnimo, dakle obzirom da se radi o tri odluke, glasovanje ćemo provesti zasebno za svaki prijedlog. Znači, molim da se izjasnimo o prijedlogu odluke od odjeli Zlatnog grba grada Županje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ima li tko protiv? 3. To je to, hvala. Znači utvrđujem da je Gradsko vijeće sa devet glasova za i tri glasa protiv donijelo odluku o od dodjeli zlatnog grba grada županje gospodinu Boriloviću za iznimne rezultate koje je ostvario tijekom svog rada u gospodarstvu na području grada županja. E, molim da se izjasnimo o prijedlogu odluke o od dodjeli srebrnog grba grada županje. Ko je za? 12 Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno. Sa dvanaest glasova za. Donijelo odluku o dodjeli grda Grba grada županje, e, profesoru Milidragu Markoviću i pukovniku Antonu Lešiću posmrtno. I treći prijedlog se odnosi na zahvalnice pa molim da se izjasnimo o prijedlogu odluke o dodjeli zahvalnice grada županje. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 12 glasova za donijelo odluku o od dodjeli e, zahvalnice grada županje gospođi Anici Ivić e, za dugogodišnji doprinos i radu u kulturi grada i e, gospodinu Ivanu Tomislavu Kosu za e, dugogodišnji volonterski rad i doprinos u sportu. Evo u ime gradskog vijeća i osobno ime čestitam svim dobitnicima priznanja. Priznanja grada Županja bit će uručena na svečenoj sjednici Gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana grada Županja i blagdanom učiništva Svetog Ivana Krstitelja. Ako se niste umorili, predlažem da idemo na treću točku dnevnog reda, a to je razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada županja za 2024. godinu. Molim izvjestiteljicu, gospođu Troha, da nam obrazloži ovaj godišnji izvještaj i izvijesti Vijeće o stajalištu odbora za proračun i financije. Hvala. Uh, lijep pozdrav svima. Pred vama se a, nalazi prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada županije za 24. godinu. Odbor za proračune financije je na sjednici održanoj 15. 7. jednoglasno usvojio ovaj prijedlog. Uh, dakle, kada su pitanju rokovi, Upravni udjel za financije izrađuje godišnji izvješta o izvršenju proračuna i dostavlja ga u do 5. svibnja za prethodnu godinu. Uh, gradonačelnik podnosi gradskom vijeću na donošenje taj prijedlog do 31. svibnja. Ova godina je malo specifična s obzirom na izbore, ali navedeni prijedlog je objavljen na internet stranici grada uh, u rokovima. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći posebni dio te posebne izvještaje. Sve vrijednosti u izvještaju su izražene u eurima. Kada su u pitanju prihodi, ukupno ostvareni prihodi grada za 24. godinu iznose 9.745.593.25 milijuna eura Ostvareno je 92,64% planiranih prihoda odnosno 142,07% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini prihodi od poreza su veći u odnosu na prethodnu godinu za milijun i eura e, pomoći su veći za milijun i eura prihodi od imovine su veći za 333.000 trideset eura sam porezna dohodak je ostvaren u iznosu 3 milijuna 983 tisuća eura i veći je za milijuni 30 tisuća eura u odnosu na 23. godinu. E, pomoći su ostvarene u iznosu 3 milijuna 139 tisuća eura, a među najznačajnijima su fiskalno izravnanje 986.000 tisuća eura, sanacija pomoć za sanaciju deponi je petsto tisuća eura program za želi koji provodi grad u iznosu četiristo devedeset tisuća eura onaj dio koji provodi udruga golubovi devedeset osam tisuća eura kada u pitanju fiskalna održivost vrtića 433 tisuća eura za energetsku obnovu zgrade gradske uprave 172 tisuća eura, decentralizirana sredstva vatrogastva 105 tisuća eura te 80 tisuća eura za obnovu krova na zgradi kristala. To su znači ove najznačajnije iznosi pomoći. Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu 625 tisuća evra. Od administrativnih i upravnih pristojbi je ostvareno milijun i 564 tisuća evra. Najznačajniji povećanje untarove, je, untarove grupe skupine prihoda je vezano za šumski doprinos. On je u 23. iznosio 40 tisuća evra, dok je u 24. 516 tisuća evra. Uh, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 196.000 tisuća eura, uh, smanjenje je vezano uz nešto manju prodaju zemljišta, najviše u poduzetničkoj zoni. Rashodi uh, su ostvareni u ukupnom iznosu 11 milijuna 310 tisuća 511,22 eura i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 4.694.426.33 eura. E, rashodi za zaposlene su veći u odnosu na prethodnu godinu za 955.000 eura, najviše zbog većeg broja zaposlenih e, i dužog trajanja programa za želi u 2024. godini. Materijalni rashodi su manji u odnosu na 2023. godinu za 41.000 eura. U eura Financijski rashodi iznose 1.018.000 i eura i tu je za svakako najznačajnija stavka 931.500 trideset eura vezana uz nagodbu vezano za sporovezovis. subvencije iznose 154.000 pedeset eura naknade građanima i kućanstvima 625.000 dvadeset eura ostali rashodi 1.809.000 i eura tu je uh, najznačajnija stavka iznos od 646 tisuća eura vezano za donaciju kapitalnu u gradskom poduzeću čistoća, a tu je zapravo u pitanju sanacija gradske deponije sufinancirana od strane fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 1.469.000 eura kada su u pitanju primici oni u 24. godini iznose 1.442.000 eura 827 tisuća euro se odnosi na korištenje kredita koji je u 2024. godini odobren i uh, ugovoren sa Privrednom bankom Zagreb na ukupni iznos 1,7 milijuna kuna. Iznos od 465 tisuća je vezan za revolving kredit, uh, vezano za otplatu nagodbe uh, ZOIS dok je iznos od 150.000 eura vezan za uh, ovu otplatu uh, kupovine zgrade kristala na rate. Izdaci iznose 380.000 eura, dakle vidljivo je kako je u proračunu uh, za 2024. godinu evidentiran manjak u ugupnom iznosu 502.300.97 eura. Višak prihoda prenesen iz prethodnog razdoblja od 113 tisuća eura zapravo manjuje taj manjak za prijenos u ovo razdoblje razdoblje 25. godine na 389 tisuća eura. Iako je sam financijski rezultat negativan, on je zapravo posljedica intenziviranja aktivnosti, odnosno samih investicija koncem 24. godine. Uh, tako da je značajan dio rashoda evidentiran u 2024. godini u trenutku kada su radovi odrađeni, odnosno... Uh u trenutku nastanka poslovnih događaja, dok su vezani primici iz kredita kao i subvencije iz pomoći za, recimo, energetsku obnovu zgrade realizirani u 2025. godini i tada priznati kao prihodi. Odnosno, već početkom ove godine je, ajmo reći, ovaj negativan rezultat anuliran. Kada je pitanje konsolidacija, u izveštaju su uključeni proračunski korisnici gradskog proračuna i to su dječji vrtić Maslačak, knjižnica, muzej i javna vatrogasna postrojba. Svi su oni ostvarili dio vlastitih prihoda, prije svega pomoći iz proračuna kojim nije nadležan odnosno ne gradskog, ali i nekih drugih prihoda i s tih prihoda financiraju dio svojih rashoda. Ukupni prihodi i primici grada iznose 11.188.087.28 milijuna sto prihodi proračunskih korisnika su 540.264.26 četrdeset eura odnosno konsolidirano je to 11.728.000 milijuna eura Ukupni rashod izdaci grada iznose 11 milijuna 690 tisuća eura, a od toga se 2 milijuna 134 tisuća eura odnosi na proračunski korisnike Iz vlastitih izvora oni su financirali 522 tisuća eura rashoda. U posebnom dijelu proračuna je zapravo detaljno Obrazložen, obrazloženo izvršenje pojedinih vrsta rashoda i izdataka grada. A u sklopu obrazloženja se nalazi posebni izvještaj iz kojih je vidljivo kako u 2024. godini nije, nisu korištena sredstva proračunske zalihe. Definirano je novo kreditno zaduženje već rani je spominuto milijon 700 tisuća kod Privredne banke Zagreb. Zatim, nema evidentiranih danih jamstava. Kada su u pitanju sredstva europske unije, tu je prije svega projekt za želi koji provodi grada, ali isto tako i dio u kojem grad sudjeluje, a provodi ga udruga Golubovi. Također, iz EU fondova su i sredstva za energetsku obnovu zgrade gradske uprave. Na dan 3.12.24. nema danih zajmova, odnosno potraživanja. Po zajimovima. Kada su u pitanju potencijalne obveze po sudskim sporovima, sa okončanjem, odnosno sa nagodbom vezano za sporove ZOIS ostaje samo još jedan aktivan spor proizašao iz ove priče, a grad je još i tužitelj u sporu sa poduzećem Borovo zbog proglašenja izravne naplate zateznih kamata nedozvoljenom i očekuje se pozitivan rezultat ovog spora. Dakle u 24. godini su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu 11.188.087,28 € rashoda. Ukupni rashodi izdaci 11.690.388,25. Euh evidentan je i dalji porast općih prihoda i njihova bolja realizacija a vidljiv je također i porast troškova, te je važno i dalje posvetiti pažnju e, održavanju proračuna u ravnoteži. Hvala. otvaram raspravu o, o ovom izvještaju. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Budući da sam u prosincu prošle godine često bio za izmjene odnosno za povećanje nekih stavki u proračunu 2024. Osjećam se dužnim u biti da kažem zbog čega sam jučer na odboru prihvatio ovakav izvještaj proračuna zato što je to jednostavno odrađeno to je prošlo, to je odrađeno slagao se ja s tim ili se ne slagao u doba kad se nisam slagao govorio sam što bih uradio drugačije. Ono što ne želim, ne želim se osvrtati, ne želim razmišljati onom što je bilo, želim gledati onome što je danas i onome što ćemo raditi sutara, odnosno u biti da budemo konstruktivna oporba, a ne netko ko je uvijek protiv, nego onaj koji će nuditi rješenja i davati prijedloge, koji će biti uhvaćeni odnosno uhvaćeni, prihvaćeni, kad tad nije meni bitno je li to prihvaćeno od Igora, je ćete vi predložiti isto usvojiti par mjeseci nakon toga. Vjerujem da svi imamo isti cilj i zbog toga ovaj prijedlog prihvaćam kao i sve ostalo, ali to ću obrazložiti u danjim raspravama. Hvala. U redu, još netko za raspravu. Ok, onda možemo preći na glasovanje. Dakle molim da se izjasnimo o prihvaćanju predloženog zaključka o usvajanju godišnjeg izvještaja i izvršenju proračuna grada županja kako pojedinačno tako i konsolidiranog izvješća za 2024. godinu. Tko je za? 1 2 je Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo zaključke o usvajanju oba izvještaja, godišnja izvještaja i uzršenju proračuna grada Županja za proteklu godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena i dopuna proračuna grada Županja za ovu godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu. Molim izvestiteljicu, gospođu Troha, da nam obrazloži ovaj prijedlog i izvesti vječe o stajalištu odbora za proračun i financije. Hvala. Dakle, pred vama su druge izmjene i dopune proračuna za 25. godinu. Odbor za proračun i financije je na sjednici održanoj 15.7. jednoglasno usvojio ovaj prijedlog. Dakle, razlog za druge ovogodišnje izmjene i dopune proračuna jest usklađivanje pojedinih prihoda i rashoda sa predviđenim poslovanjem, sa predviđenim ulaganjima, kao i sa ostvara, ostvarenjem proračuna u dosadašnjem dijelu godine, te planiranje novog kreditnog zaduženja. Proračun je usvojen 17. prosinca 2024. godine, prve izmjene su usvojene 11. ožujka 2025. godine, Važno je napomenuti da se rebalansom proračuna, odnosno izmjenama, mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. One sadrže opći i posebni dio te obrazloženje, a iskazane su na razini skupine ekonomske klasifikacije te su sve vrijednosti prikazane u EUR-ima. Proračun za 25. godinu Izvorni je usvojen u ukupnom iznosu 10.463.000 milijuna eura izmjenama i dopunama proračuna uvećani su planirani prihodi kao i planirani primici te je planirano pokriće prenesenih manjkova, onih o kojima smo pričali u prethodnom izvještaju izvršenju proračuna. Ovim drugim izmjenama i dopunama proračuna uvećani su ukupno planirani prihodi i to za 1.498.000 i eura te planirani prihodi sada iznose 13.781.139.20 milijuna eura Premicijat financijske imovine i zaduživanja su umanjeni za 822.300 eura u odnosu na prethodni plan, te je planirano dugoročno zaduženje u razdoblju od 25. do 26. godine na ukupno 4.900.000 eura. Od toga je u 25. godini planirano 700.000 eura, a ukupni rashodi su uvećani za 673.000 eura. Dakle zapravo prethodnim izmjenama smo ovaj kredit koji ćemo danas predložiti ovim rebalansom planirali na nešto veće, veći iznos u ovoj godini, međutim obzirom da se vrijeme za izvršavanje skračuje taj iznos je umanjen. Kada su u pitanju prihodi uvećani su prihodi od poreza i to ukupno za 257.000 pedeset Dakle, eura u pitanju je usklađenje sa trenutno boljom realizacijom prije svega poreza na dohodak ali isto tako i poreza na promet nekretnina pomoći su uvećane u odnosu na prethodni plan za 844.000 četrdeset eura tu je pomoć ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju biciklističke staze u iznosu 690 tisuća eura. Zatim, za izgradnju staze u Dubrovačku ulici pomoć 33 tisuća eura od istog ministarstva. Od ministarstva demografije 50 tisuća eura za igralište u naselju Virovi. Od ministarstva prostornog uređenja za ulicu Zrinskih i Frankopana pomoć je 27.520 eura. Planirano je uvećanje prihoda kurisnika gradskog proračuna Dječji i maslačak Slačak za 50.000 eura, a vezano za sufinanciranje rada podružnice bošnjacima Prihodi od imovine uvećani su za 150.000 eura, najviše zbog naknade za odlaganje otpada. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi su uvećani za 227 tisuća eura, a uvećanje 200 tisuća eura je zapravo bolje realizirani šumski doprinos u ovoj prvoj polovici godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su uvećani za 17 tisuća eura, u pitanju su prodaja osobnih vozila u vlasništvu grada i dječjeg vrtića, te nešto bolja realizacija prodaje one dugoročne stanova. Kada su u pitanju rashodi, ukupni rashodi su uvećani za 672.850,20 sedamdeset eura e, rashodi za zaposlene su uvećani za 212.000 dvanaest eura materijalni rashodi su uvećani za 287.000. najznačajnije uvećanje unutar ove grupe je vezano za program komunalne naknade odnosno za usluge te investicijskog održavanja Također ovdje je uvećani su troškovi tekućeg investicijskog uh, održavanja zgrade Vrtića kao i zgrade gradske uprave. Financijski rashodi su uvećani za 24.000 eura, ostale rashodi za 168.000 eura, a tu je zapravo sufinanciranje rada turističke zajednice i održavanje manifestacija kulturnih u gradu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su umanjeni za 20.250 eura. Uh, tu su najznačajnije promjene vezane za nabavu proizvoj, proizvedene dugotrajne imovine. Oni su uvećani za 52.000 eura. Uh, uvećanje za biciklističku stazu 820.000 eura. Za stazu za karting, izgradnju teniskog terena, za radove poduzetničkoj zoni Sječinja, izgradnju ceste u ulici Lavoslava Ružičke, nabavo vozila, a umanjenje najznačajnije vezano za planiranu vrijednost investicije u Vinkovačku ulicu koja je ovim dijelom e, smanjena je planirana vrijednost investicije koja će se realizirati u ovoj 25. godini. Kada su u pitanju dodatna ulaganja, ona su umanjena za 74 tisuća eura. Tu je uvećanje vrijednosti vezano za zgradu kristala, a umanjenje je vezano uz obnovu zgrade gradske oprave. Značajnija promjena je vezana uz same primitke, Planirani permicija zaduženja su umanjeni za 822.000 eura. Znači, prethodnim izmenama, već spomenuto je planirano dugoročno zaduženje u iznosu 1.420.000 eura za rekonstrukciju Vinkovačka ulice. U ovim izmjenama je ono smanjeno na 700.000 eura. U pitanju je, znači, dugoročno kreditno zaduženje na ukupni iznos 4.9 milijuna eura. I e, plan je da se u ovoj 25. godini realizira 700.000 eura e, ovog kredita, dok bi preostalih 4,2 milijuna bilo utrošeno zaključno sa 30. lipnja 27. godine. E, 102.300 eura je umanjeno planirano zadrženje iz dugoročnog kredita ovog ranije odobrenog na 1,7 milijuna eura, E, također već prethodnim izmjenama je dodano 500.000 eura beskamatnog zajma e, iz državnog proračuna vezano za otplatu revolvinga zbog ZOVISA Planirani izdaci su uvećani za 3.000 eura radi planiranog odkupa udjela u poduzeću Hrvatski radio Županje. Kada je u pitanju rezultat, znači izvorni proračun je bio planiran u ravnoteži, pod pretpostavkom da će rezultat 24. biti približno jednak nuli. Međutim, zbog značajnih investicija krajem godine došlo je do manjka u proračunu, već prvim izmjenama smo planirali pokriće ovog manjka, dok ovim drugim izmjenama zapravo nismo korigirali rezultat. Dakle, zaključno, ovim drugim izmjenama i dopunama, planirano je uvećanje prihoda u iznosu 1.498.000, najznačajnije povećanje je vezano uz planirane pomoći. Planirani rashodi su u odnosu na rashode planirane ranije veći za 672.850 eura, a najznačajnije povećanje je vezano uz materijalne rashode. Umanjenje od 822.300 eura je vezano uz planirane primitke, odnosno uz novo kreditno zaduženje, kao i uz prethodno odobreni kredit. Dakle, vezano i za prošlu godinu, u ovo je također evidentan porast prihoda, kao i porast troškova i e, važno je nastaviti racionalno e, trošiti i ostaviti proračun u ravnotešimu. Hvala, otvaram raspravu o prijedlogu ovih drugih izmjena i dopuna proračuna. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Kako je gospođa Troha rekla, jučer smo imali sjednicu odbora za proračun i financije i idete na tu sjednicu sa jednom mišlju i promišljanjem i onda u toku sjednice i razgovora dođeš do nečeg sasvim drugačijeg i smatram da je to bit onoga što mi ovdje radimo. Naime, moja prva ideja kad sam gledao ovaj predlog proračuna je da budem protiv. A zašto da budem protiv? Ne zato, jel želim da budem protiv, nego na sjednici u, Ožujsku, u Ožujku, sam također bio protiv prvih izmjena proračuna zbog toga što je izbačena naknada kućanstvima u blizini odlagališta. To smo bili, komentirali, ali za ovu mladu, novu ekipu koja je ovdje u pitanju tzv. ekološka renta. U 2024. godini građa Upanja je isplatila naknadu od 250 eura kućanstvima u blizini odlagališta i otprilike je isplačeno 60 tisuća eura znači naknada ljudima koji žive u blizini odlagališta i imali smo povećan dovoz iz cijele županije pa i šire. Zakon je jasan a vi znate da ja volim zakon, e, zakon kaže da grad nije nužan, nije dužan i nije nužno isplaćivati nikakvu naknadu jer postoji pravilnik u naknadama zbog blizine e, odlagališta i govori ako je odlagalište postavljeno sve kuće u krugu od 500 metara dobivaju naknadu. Međutim, mi znamo da se grad širi, znamo da se odlagali šte širi i budući da smo krenuli sa tom tendencijom isplate naknade, smatram da bi tako trebali i nastaviti. Isto tako, gledajući dalje, primijetio sam da plaće za vrtić predviđene su nešta malo povećane. Sad smo tu razgovarali, je li to zbog bušnjaka ili je zbog povećane osnovice, ali ok, i isplata srednjoškolcima rekli smo ove godine 100 eura pozdravljam i najavio sam i predložio sam ideju od školske godine 26. 27. 150. I to je rečeno na odboru i ono što me ugodno iznenadilo i moram vas pohvaliti gospođo Troha i gospođu Jerenu je što su spomenule naknade kućanstvima su jednostavno iskliznule zaboravljene nisu spomenute i to je to. Ono što smo razgovarali i složili smo se, u biti sam zamolio gospođu Kuprešak da razgovara sa gradonačelnikom i da se vidi je li spreman to isplatiti. E, rekla je da će porazgovarati i to je meni sasvim dovoljno jer čovjeka se drži. Za riječ. Jasno mi je da smo svi svjesni da nam je vrtić problem jer smatram da nije u redu da dostavljač ili spremač u gradu ima koeficijent 1.4, a odgojeteljica u vrtiću 1.4. Ja znam da ste vi tog svjesni i ja vjerujem da ćete vi u dogledno vrijeme se pozabaviti s time. I budući da smo razgovarali o projekcijama, Znamo da to još sve skupa nije vidljivo, ali ste mi potvrdili da ste razgovarali i složili se da bi srednjoškolcima od 26. i 27. bilo u redu ispravno podići na 150 eura. I meni je to bilo sasvim dovoljno. Stoga za ovo sam za što se proračuna tiče, kao i klub SDP-a i Hrvatske stranke umjerovljenika, i znam da svima zvuči Uh, opasno i čudno dić kredit o 4,9 milijuna eura, ali kada mi je gospođa Troha objasnila da dio ide ove godine, dio na godinu, dio za dvije i kada ide otplata, ono što bi samo htio sve pocijetiti da je u srpnju prošle godine gradonačelnik ili gospođa Troha rekli na ovoj uh, Pozornici da je zaduženost zgrade 11.04 sa ovim novim zaduženjima smo negdje oko 15%, maksimalno i 20%. Znači ništa nije upitno, ništa nije kritično, Vinkovačka mora ići, investicije moraju ići, to smo svi svjesni i definitivno ono što nakon odbora i nakon pojašnjenja ljudi koji razumiju o čem govore, definitivno ovo pozdravljamo i podržavamo i naravno da računam da na idućem rebalansu koji ćemo raditi da će biti naknade odnosno takozvana ekološka renta, a znate da za srednje školce računam na vas, a za vrtić smatram da je ravnateljici jasno u kojem smjeru bi trebala ići i vjerujem da hoće. Hvala. Evo grad će se kratko osvrnuti na ovo. Kolega Katrano, osvrnio bi samo na dvije stvari. Dakle, kad smo govorili o toj renti koju smo davali u, u prošloj godini, dakle, ja nijekad nisam rekao sigurno će biti, jer da je tako, onda bi to stavio ožurko, tako onda bi ovu tjesnu pobjedu možda na izborima pojaču. Da sam rekao sigurno će biti. Pratimo situaciju, ono što je sad, E, glavna stvar zapravo za što uopće govorimo o odlagališ da Vukovar je u potpunosti prestao dovozi, dakle oni su preuzeli svoje, odnosno njihovo odlagalište dakle otvoreno, e, još manji dio Vinkovaca zaista trećina onog što su nekad e, dovozili dovozi, dakle čeka se konstituiranje vlasti u Vukovaru da Vinkovci u potpunosti pređu dakle tamo. Dakle, ne, ne da je značajno došlo do smanjenja, dakle mi smo imali kako sam rekao, ja sam očekivao krajem Prošle godine, odnosno s prvim, prvim ove godine da ćemo doći na ono prije nego što smo počeli uzimati veće količine od Vinkovaca i ostalih mjesta, međutim u to je došla ova iskupavanje posmrtnih ostataka i mi smo zbog Gukovara imali produženo trajanje toga. I ovo što dolazi kamiona, dakle, nađen je put kojim idu, dakle, ne prolaze više kroz e, ulicu Pozajićevu, dakle, nemamo opasnost, nemamo e, kamion, e, pojačeno kamiona kroz tu ulicu, i možemo razgovarati u ovom trenutku ovima ljudima koji žive pod, pod mostom, odnosno vikendicama uz, uz, e, uz nasip, što ne znači da nećemo na drugim izmjenama, dakle, ovisi kako, kako proračun bude išao i svaki put kad odluku donesemo onda je komuniciran. A ovo drugo što jeftino govorite da nekakav dostavljač ima koeficijent, to je točno, ali osnovica nije ista. Dakle, nijedan dostavljač nema niti neto tisuću eura u gradu, a niti jedna teta odgajateljica, upozorili su me da ne govorim teta, nego odgajateljica, čujte njih, je li imaju tisuću eura ili imaju 1350 pa na više. Jasno je komunicirano svim djelatnicima vrtića, s prvim, devetim i tamo ide 10% plaće gore i onda ćemo doći praktično na 92-93% onoga što, što i one traže i što vrlo nejasni zakon propisuje. U redu, hvala. Još neko? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Ja vam još jednom čestitam ovim putem na tijesnoj Pobjedi. Kad slušamo priču o plaćama i o koeficijentima, to je kao da slušam svog premijera, gospodina Plenkovića. Ja ovdje govorim o koeficijentu i svi koji rade u javnim državnim službama znaju šta je koeficijent, šta je osnovica. Osnovica danas može biti ovakva, preko sutra može biti onakva. Mi pričamo o koeficijentu, ja sam to govorio. Ja znam da službenici u gradu, Imaju propisanu osnovicu od 805,84 eura koju ste propisali 16.9.24. I jasno je svima da vi to možete promijeniti kada god želite. Isto je također jasno da osnovica u vrtiću od 1.1.2.25. je povećana sa 975 eura na 1090 eura. Znači govorimo o nekoj razlici od 20 eura i sad idem mate matika, znate ono bruto, neto, porez, prirez, zarez, odrez, kako to sve skupa ide. Ja znam da se nas dvojica razumijemo, mi znamo da je vrtić skup. E, zakoni su jasni, postoji Zakon o predškolskom obrazovanju i odgoju i on definira da plaća udgajateljice treba biti minimalno kao plaća učiteljice u osnovnoj školi. Ako grad, odnosno općina, to nije drugačije propisala. To je čuveni članak 51. Ono što načelnici i gradonačelnici se vole pozivati, vole se pozivati na zakon o javnim, slu, odnosno službenicima i namještenicima, kojim on direktno propisuje osnovicu, ako koeficijent propisuje gradsko vijeće što smo na zadnjoj sjednici uradili. Ja smatam da smo nas dvojica u istinu na istom tragu, ja smatam da te odgajateljice trebaju dobiti povećanje i suštinski pričamo o istom i nema svrhe Dalje, ali vjerujem da smo se svi ovdje razumjeli. Osnovica može biti danas ovakva, sutra onakva, to je odluka, a koeficijent je propisan i koeficijenti se teže mijenja. ako smo se razumjeli dvije minute isteklo, možemo dalje. Još neko za raspravu? Evo, gradonačelnik će kratko odgovoriti, to je to. Dakle, kolega, da bi građanima bilo jasno, možete li pričati, ovo je nepromjenjivo, sve je promjenjivo nitko u gradu nema od dostavljača više od 1000 eura i niti jedna godgatelica nema u ovom trenutku manje od 1350. Dakle, to su dvije brojke koje trebate znati. Sve promijenimo i koeficijente promjenjamo. Dakle, nemojte stvarati utvaru da u gradu netko ima veće plaće. Mi smo imali sa sindikat, sindikalnom povjerenicom bivšom, imali smo sastanak s novom, uspoređene su plaće vš s u gradu, konkretno Tihana iman novo prezime pa ga nisam zapamtio, ima manje nego vrše se u vrtiću. Živući Zvonko Antunović do ovih promjena s prošlog gradskog vijeća je imao jednaku plaću kao vrste se u vrtiću. Dakle nemojte stvarat, nemojte mutiti vodu, to su brojke koje ljudi trebaju znati. A ovo je promjenjivo da i koeficijenti, ali i osnovica. Dakle neistina je da iko u gradu ima sa jednakom školom veće plaće izuzmimo pročelnike. Dakle, ajmo reći, pod navodnik je obični službenik, ima apsolutno jednake plaće i ponavljam, prvog devetog se mi skoro pa približavamo ovome što svi želimo i što nejasni zakon namjeće. Mislim da je bespredmetno da se dalje iscrpljujemo, imamo puno točaka, ajmo biti produktivni. Tako da... Uh... Ako se više nitko drugi ne javlja, onda molim da se izjasnimo o donošenju drugih izmjena i dopuna proračuna grada županja za ovu godinu i projekcije za 26. i 27. godinu. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za, usvojilo druge izmjene i dopune proračuna grada Županja za 2025. godinu i projekcije za 26. i 27. godinu. A, sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o izmjeni odluke i uzvršenju proračuna grada Županja za 2025. godinu. Molim gospođu Troha da nam obrazloži prijedlog i izvijesti vijeće o stajalištu odbora za proračun i financije. Hvala. Dakle, odbor je jednoglasno usvojio ovaj prijedlog, a zapravo je u pitanju točka koja je direktno vezana uz prethodnu točku, odnosno uz rebalans proračuna i uz sljedeće dvije točke, odnosno uz planirano dugoročno zaduženje. Dakle, propisano je pravilnikom o dugoročnom, postupku dugoročnog zaduživanja kako odluka o izvršavanju proračuna treba sadržavati iznos novog dugoročnog zaduženja, budući da zakonom nije predviđena izmjena usvojenih projekcija. U ovoj godini u odluku o izvršavanju proračuna možemo staviti iznos ukupnog planiranog zaduženja. Također odluka mora sadržavati i očekivan iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine, te su zapravo a, ovo brojke koje su ubačene u našu izvornu odluku o izvršavanju proračuna. To je to. To je to. Evo, otvaram raspravu u ovom prijedlogu. Ako nema nikoga, onda molim da se izjasnimo o donošenju predložene odluke. Tko je za? Hvala, utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o izmjeni odluke u izvršavanju proračuna grada Županja za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o dugoročnom zaduženju grada Županje putem beskamatnog zajma iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Molim gospođu Troha da nam obrazloži prijedlog i izvijesti vijeće o stajalištu odbora za proračuni financije. Hvala. Na sjednici odbora je ovaj prijedlog odluke jednoglasno usvojen. Dakle, ovim mahtom se odobrava dugoročno zaduženje grada Županja putem beskamatnog zajma iz državnog proračuna i to u iznosu 500 tisuća eura a u svrhu otplate kratkoročnog revolvin kredita koji je gradožupanje odobren kod Prirodne banke Zagreb u 24 godini i to sa svrhom premošćavanja jaza koji je nastao između priljeva i odljeva odnosno obveza nastalih po nagodbi sa podzvećima Zaobermacher i Štrabak. Dakle, vlada je donijela odluku o odjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne područne regionalne samouprave zbog nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza po pravomoćnim sudskim i upravnim odlukama i nagodbama i ova odluka je zapravo rezultat ove odluke vlade, odnosno prijedlog ove odluke. Hvala. Evo, otvaram raspravo o ovom prijedlogu o zaduženju. Ok, ako se nitko ne javlja, onda molim da se izjasnimo o donošenju predložene odluke. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jednoglasno. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o dugoročnom zaduženju grada Županje putem beskrematno zajma iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o kreditnom zaduženju grada Županja, pa molim opet gospođu Troha da nam obrazloži i ovaj prijedlog i izvijesti viječe o stajalištu odbora za proračuni financije. Hvala. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada Županje je jednoglasno usvojen na odboru za financije u održanom 15.7. Dakle, ovim aktom odobrava se kreditno zaduženje grada Županje u ukupnom iznosu 4 milijuna 900 tisuća eura i to za financiranje sljedećih investicijskih projekata. Rekonstrukcija ceste i pješačke staze Vinkovačka ulica, izgradnja ceste i nogostupana dijela ulice Lavoslava Rožičke, izgradnja staze za karting, izgradnja biciklističke infrastrukture grada Županje. Odluka sadržava namjenu investicije, naziv kreditore odnosno davatelja zajma i uvjete kreditiranja. Grad se može zadužiti samo za investicije koje su financirane u proračunu, a koju, koje potvrdi odnosno zaduženje potvrdi predstavničko tijelo i na to da suglasnost vlada, te je potrebno donijeti odluku u okrednom zaduženju. Nakon donošenja ove odluke upućuje se zahtjev Vladi Republike Hrvatske putem ministarstva financija kako bi se ishodila suglasnost za zadruženje. Uh, poziv za dostavu uh, neubezujućih ponuda za dugoročni kredit je poslan na adrese četiri banke i u traženom roku stigle su četiri ponude, od kojih je uh, za grad najpovoljnija ona Zagrebačke banke. Uz materijale za vječe ste dobili uh, i uh, sve ponude banaka, te uh, predlažem da se ovaj prijedlog razmatrimo. Hvala, otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Ok, pošto se niko ne javlja, onda molim da se izjasnimo o donošenju odluke o predloženom. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o kreditnom zaduženju grada Županja. Evo, predlažem kratku stanku o 10 minuta pa ćemo onda hrabro u drugi dio sjednice. Jesmo svi tu, jesmo? Evo, možemo onda na sljedeću točku, a to je razmatranje prijedloga odluke o stjecanju poslovnog udjela u Trgovačkom društvu Hrvatski radio Županja DOO. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Pred članovima Gradskog vijeća nalazi se prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u Trgovačkom društvu Hrvatski radio Županja DOO. Poznato nam je svima da tvrtka same Dojcpar Žetelice trenutno se nalazi u likvidaciji, te nam se obratila likvidatorica sa prijedlogom otkupa poslovnog udjela koji tvrtka Same Dojć Važetalice ima u svom vlasništvu, a radi se o poslovnom udjelu broj 5 upisanom kao 1,306% udjela u vlasništvu sa nominalnom vrijednošću od 2481 € i 92 centa. Dakle, predlaže se članovima gradskog vijeća da nakon rasprave donesu odluku o stjecanju poslovnog udjela koji će se izvršiti na način sklapanja ugovora o, preuz... o stjecanju poslovnog udjela te upisa kupljenog poslovnog udjela u vlasništvo grada Županja. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, to je jedan poseban pravni akt, a obljavljuje se u službenom vjesniku. Hvala. Hvala. Netko za raspravu. Ok, možemo onda na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predložene odluke. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o stjecanju poslovnog udjela u Trgovačkom društvu Hrvatski radio Županja DOO. Točka 9 je razmatranje prijedloga odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom općine Vrbanja. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Ljep pozdrav svima. Pravni temelj za donošenje ove odluke određen člankom 10 stavak 5 Zakona o gospodarstvu, o pardon, gospodarenju otpadom, propisano je da više jedinica lokalne i područne samouprave mogu sporazumno sporazum osigurati zajedničku provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom jest statutom grada županja određen da gradsko vijeće donosi odluku o potpisivanju sporazuma o, o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom. Razlog za donošenje ove odluke najme grad županja je zaprimio pismo namjere općine Vrbanja kojim traži suglasnost grada županja za zajedničku provedbu propisanih mjera gospodarnim otpadom na području grada Županja te općine Vrbanja, odnosno izražava namjeru imenovanja trgovačkog društva Čistoća županja davateljem javne usluge sklapanjem, sklapanjem uh, usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vrbanja. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje i izbrinjavanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika te grad županja je temeljem zaprimljenog pisma namjere uputio upit trgovačkom društvu čistoća županja kojim se traži očitovanje ili trgovačko društvo u mogućnosti pružiti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada Sukladno zakonu na području te općine, ujedno je napomenuto kako javna usluga sakupljanja komunalnog odpada na području te općine ne bi smijela, odnosno ne bi trebala dovesti u pitanje kvalitetu izvršavanja te usluge prema korisnicima grada Županja. E, nadalje čistoća je e, sljedećeg dana dostavila svoje očitovanje na pismo namjeru općine Vrbanja u kojem se navodi kako je u mogućnosti pružiti javnu uslugu sakupljanja komunalnog odpada na području navedene općine te kako se preuzimanjem javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na tom području neće dovesti u pitanje kvalitete izvršavanja usluge prema korisnicima grada županja. Dakle, slijedom navedenog smatramo kako je zajednička provedba propisanih mjera gospodarenja otpadom, a kako u ovom slučaju uključuje samo pružanje javne usluge s okupljanjem komunalnog otpada iz članka 64 zakona na području općine vrbanja moguća jer neće dovesti u pitanje kvalitetu izvršavanja usluge od strane trgovačkog društva čistoća županja prema korisnicima grada županja jer čisto, čistoća županja ima kapacitete koji zadovoljavaju izvršenje usluge s navedenom općinom biti će sklopljen sporazum koji će se urediti kojim će se urediti zajednička projeda propisanih mjera gospodarenja otpadom Slijedam navedenom, predlažu se gradskom vijeću grada Županja da razmotri donošenje odluke u zajedničkoj prodljivu mjera gospodaranja Hvala. Hvala. Netko za raspravu? Ok, onda možemo na glasovanje, pa evo predlažem da se izjasnimo tko je za donošenje predložene odluke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja odpadom općina Vrbanja. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti općinskom vijeću općine Vrbanja. Molim gospodina Niko da nam obrazloži prijedlog zaključka. Hvala. Pravna osnova za donošenje e, stoji u članku 28 zakona komunalnom gospodarstvu te propisuje da jedinica lokalne samouprave koja ne može samostalno niti zajednički osigurati obavljanje komunalne djelatnosti može odlukom predstavničkog tijela e, obavljanje ove djelatnosti povjeriti drugo jedinice lokalne samouprave na području iste ili druge županije, ako na to pristane predstavničko tijelo druge jedinice lokalne samouprave. Uvijek za donošenje ovakve odluke je suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u čijem se, se trgovačkom društvo radi. E, komunalna djelatnost za koju se traže navedena suglasnost je usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja. Budući da općina Vrbanja nema osnovano trgovačko društvo kojemu bi bilo povjereno obavljanje ove djelatnosti, E, isto tako je načelnik općine Vrbanja uputio zahtje za davanje suglasnosti gradskom vijeću grada Županja na temelju kojeg bi općinsko vijeće općine Vrbanja donijelo odluku o povjeravanju ovih komunalnih poslova trgovačkom društvu u vlasništvu grada Županja, odnosno čistoći Županja deo. Naime, radi se o tome da se obavljanje ove komunalne djelatnosti ne može povjeriti određenu trgovačkom društvu na temelju koncesije ni na temelju pisanog ugovora, nego isključivo na temelju odluke o pojiranju obavljanja komunalne djelatnosti. Na temelju ove suglasnosti općina vrbanja će ispuniti zakonske osnove o kontinuiranom e, obavljanju komunalne djelatnosti ukopa i kremiranja pokojnika, a budući da se radi o osjetljivoj djelatnosti potrebno je to pitanje riješiti u ško, sto, što skorije vrijeme. Ovom odlukom bi se i trgovačkom društvu čistoća županja omogućilo stvarivanje dodatnih prihoda. Na temelju izloženog prilaža se gradskom vijeću da donese zaključak o davanju traženicu vlasnosti. Hvala. Netko za raspravu? Ok. Molim da se izjasnite o donošenju predloženog zaključka. Ko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo zaključak o davanju prethodne suglasnosti općinskom vijeću općine Vrbanja. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga izmjene pravilnika o mjerilima sudjelovanja roditelja skrbnika u cijeni primarnog programa Dječjih vrtića Maslačak županja. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Pred članovima Gradskog vijeća nalazi se prijedlog izmjene pravilnika o mjerilima sudjelovana roditelja, odnosno skrbnika, u cijeni primarnog programa dječjeg vrtića Maslačak u Županji. Podsjećam, pravilnik o mjerilima sudjelovanja donijelo je Gradsko vijeće na sjednici u trećem mjesecu. U odnosu na primarni tekst pravilnika predlaže se izmjena članka četiri na način da osim što se iznosi cijene za okružena pune iznose radi laše poslovanja dječjeg vrtića, razdvoji cijena za susjedne općine Štitar, gradište Cernu i Babinu Gredu na način da smještaju vrtiću za roditelje, odnosno skrbnike navedene djece, košta 240 eura mjesečno, a u jaslicama 260 eura mjesečno, dok cijena za roditelje iz Županje i Bošnjaka ostaje na 80 eura, za vrtić 93 za jaslice, a za ostale gradove i općine 146 eura za smještaju vrtića 160 eura u smještaju jaslice, iz razloga Poznato vam je da je grad Županja u stvari snosi najveći trošak financiranja rada dječjeg vrstića. Drugim općinama koje su u našem ponuđene, ponuđena je suradnja na način da mogu sklopiti sporazume o sufinanciranju i snose dio, dio troškova za roditelje čija djeca budu smješteno vrtić. Međutim, oni su to ili odbili ili rade to u, u jako manjim novčanim iznosima, tako da smo iz e, Dječeg vrtića Maslačak zaprimili ovakav prijedlog koji je gradonačelnik uputio predsjednici Gradskog vijeća i predlaže se da nakon rasprave Gradsko vijeće donese ove izmjene pravilnika. Hvala. Netko za raspravu? Ok, onda molim da se izjasnimo, pa evo pitam tko je za donošenje predloženog zaključka? Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo izmjene pravilnika o mjerilima sudjelovanja roditelja skrbnika u cijeni primarnog programa dječjih vrtića Maslačak županja. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Molim gospodina Nikolozu da obrazloži izvješće. Hvala. Evo je izvješće o programa gradnje uh, uskladuje sa usvojenim izvještajima o izvršenju proračuna uh, za 2024. godinu na području grada županja uh, gradnja je iznosila u, u protekloj godini uh, milijun uh, šesto uh, centi što je 85% izvršenje. Ovo izvješće sadrži podatke o planirnim i ostvarim no, svim novčanim sa za svaki pojedini program i kapitalni projekt. Pa evo da ne prolazimo sve e, detaljno u materijalima je navedeno predlaže se gradskom vijeću da nakon rasprave usvoje i izvješće. Hvala. Netko za raspravu. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Imam ja samo jedno pitanje u vezi programa zaštite okoliša. Riječ je o kapitalnom projektu sanacije odlagališta komunalnog otpada etapa 5. Pa samo da nam pojasni to kakvo je sanacije riječ. Hvala. Žao mi je što je e, gospodin direktor izašao prije nekoliko trenutaka, on bi vam to detaljno mogao objasniti s obzirom da je kompletna investicija išla preko e, čistoče županja, e, mi imamo ugovor sa Fondom zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje odnosno sufinanciranje tih radova, radilo se o proširenju e, kapaciteta i sanaciji do sada izgrađenog dijela e, gradske deponje evo kažem pojedinosti je mogao to direktor bolje izjasniti koliko je proširen kapacitet i šta se postiže ovim proširenjem ali je u svakom slučaju se prema zakonskoj osnovi zatvaranju naše gradske deponi u planiranom roku Ok, hvala, još netko? Možemo na glasovanje. Pa evo, tko je za donošenje e, odluke o odobrenju podnesenog izvješća? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 13, 14. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za usvojilo izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Sledeća točka je razmatranje izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini za grad Županja. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži izvješće. Hvala. Također je ovo je izvješće, program održavanja u skladu sa usvojenim izvješćem odnosno izvještajemo o, o izvršenju proračuna za 2024. godinu ukupno održavanje odnosno komunalne infrastrukture za u protekloj godini je bilo devetsto osamdeset tisuća eura odnosno 94.57%. također u ovom izvješću su sadržani svi podaci o planiranim i ostvarenim novčanim stavkama sa indeksom te se predlaže gradskom vječu, da nakon rasprave usvoje preloženo izvješće. Hvala. Netko za raspravu? Molim da se izjasnite o preloženom izvješću. Ko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za usvojilo izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini za grad Županja. Točka 14 odnosi se na razmatranje izvješća o utrošku srestava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Županja za 2024. godinu. Molim gospodine Nikolozu da nam obrazloži izvješće. Hvala. E, program je planiran u iznosu od 102.075 eura, ali je izvršen u iznosu od 75.455,20 eura. Ova razlika nastala je e, iz razloga što je krajem protekle godine došlo do značajnih uplata Uh, po pitanju zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta te nije bilo vremena da se, da se sve to realizira, ali je ta razlika planirana u ovom našem drugom rebalansu za 2025. godinu. Uh, prelaž se gradskom vijeću da nakon rasprave u svojoj izvješće. Hvala. Netko za raspravu? Onda molim da se izjasnite o podnesenom izvješću. koje je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za usvojilo izvješće o utrošku srestava ostvarenih od zakupa, prodaje, izravnom pogodbom i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Županja za proteklu godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o izvršenju programa utroška srestava šumskog doprinosa za 2024. godinu. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovo izvješće. Hvala. Ovaj program financijski je izvršen uh, u iznosu od 515.071,51 euro odnosno u 100% noćanom iznosu, koliko je planiran. Uh, radi se da su ta sredstva korištena isključivo za gradnju i održavanje uh, komunalne infrastrukture, što je vidljivo sve u prehodnim izvještajima uh, usvojenih uh, programa gradnje i program održavanja za proteklu godinu. predlaže se gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji i prilažene izvješće. Hvala. Netko za raspravu? Ok, ako nema nikoga, onda molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženog izvješća podnesenog. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za usvojilo izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za proteklu godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o izvršenju programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Županja za 2024. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovo izvješće. Zahvaljujem. Pred članovima gradskog vijeća Županja nalazi se izvješće o izvršenju programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županja za 2024. godinu. Ono je u skladu sa upravo... U izvješćem u izvršenju proračuna grada Županja podsjećam vas samo da se ovo izvješće odnosi na program javnih potreba. Programa javnih potreba imamo pet i njime se usvajaju i raspoređuju sredstva kojima je izvor jedan jedan odnosno opći prihodi i primici. U ovom programu koji se odnosi na Dječji vrtić mašlačak u Županji, on se sastoji od tri aktivnosti, znači aktivnost jedan odgojno administrativno-tehničko osoblje, aktivnost dva sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te aktivnost tri nabava dugotrajne imovine, aktivnost jedan izvršena u indeksu od 101,70%, Aktivnost dva, sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja Da vas ne sporta, zbunjuje, to što je izvršen, indeks izvršenja nula, ona se prikazuje u konsolidiranom proračunu kao prihod i ostvarenje dječjeg vrtića, te aktivnost tri nabava dugotrajne imovine koja je izvršena u 100% iznosu planiranom. Za, ovo, za ovaj plan potreba bilo je planirano 1.182.471 euro, a on je izvršen u iznosu od... 1.169.376 eura. Hvala. Netko za raspravu? Ok, onda možemo na glasovanje. Pa evo, tko je za donošenje e, predloženog zaključka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u području predškolskog odvoja i obrazovanja grada Županje za proteklu godinu. Točka 17 je razmatranje izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi grada Županje za 2024. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži izvješće. Zahvaljujem. U izvješću o izvršenju programa javnih potreba u kulturi grada županja za 2024. godinu ponovo se odnosi na sredstva 11 opće prihode i primitke a u javnim potrebama za kulturu grad županja je planirao novčana sredstva za djelatnost muzeja odnosno za gradski aktivnosti i projekte gradskog muzeja županja u djelatnosti knjižnice za aktivnosti i projekte gradske knjižnice županja za projekte grada, udruga, građana i drugih pravnih osoba, te za kulturne manifestacije od interesa za grad županju. Navedena sredstva planirana su nas u iznosu od 893.865 eura, a ostvarena u iznosu od 888.873 eura. Hvala, otvaram raspravu u izvješću. Ok, možemo na glasovanje. Evo, tko je za donošenje predloženog zaključka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11 12, 11, 12, Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi grada Županje za proteklu godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu grada Županja za 2024. Pa molim gospođu Balentović da nam obrazloži i ovo izvješće. Zahvaljujem. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu grada Županja za 2024. godinu odnosi se na izvršenje proračunske glave 50 to je sport. U proračunskoj glavi 50 za 2024. godinu grad županja je planirao 275 tisuća eura i ostvario znači 275 tisuća eura kroz aktivnost sportska zajednica grada Županje. Podsjećam samo da je sportska zajednica kao proračunski korisnik dužna i dostaviti će vam zasebno izvješće o trošenju ovih sredstava. Hvala netko za raspravu.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 Sljedeća točka je razmatranje izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Županje za 2024. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovo izvješće. Zahvaljujem. Dakle, izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Županje za 2024. godinu odnosi se na proračunsku glavu 90 socijalna skrb. U okviru navedene proračunske glave planirano je 423.590 eura a ostvareno u 2024. godini četiristo eura sedamdeset centi odnosno indeks izvršenja je sto podsjećam vas da se ova glava sastoji od pet osnovnih programa socijalne skrbi program deset Odnosi se na financiranje gradskog društva Crvenog križa, gradsku organizaciju Županja. Program 1028, to je dakle program socijalne skrbi grada. Program 1029 odnosi se na nabavu školskih učbenika i radnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola u gradu. Program 1049, to je pomoć u miroljenicima. U protekloj 2024. godini isplaćivali smo samo božičnice te program 1050, odnosno program sufinanciranja troškova redovnog čišćenja dimljaka. Hvala. Netko za raspravu o ovom izvješću? Ako ne, onda molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženog zaključka. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Županje za proteklu godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o izvršenju programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana grada Županje za 2024. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži izvješće. Zahvaljujem. Izvješće je o izvršenju programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana grada Županja za 2024. godinu sa planiranim iznosom od 181.000 eura i jednako ostvarenim iznosom od 181.000 eura. Znači, ovo izvješće odnosi se na dva javna poziva. Poziv za redovno financiranje gradskih udruga, raspisan u siječnju trajan 30 dana, sa ostvarenim iznosom od 31.000 eura, te izvanredni javni poziv za gradske udruge raspisan početkom godine tra, sa rokom trajanja do ili potrošnje sredstava ili do prosinca u kojem je ostvareno 150.000 eura. Sve udruge koje su prijavile projekt ostvarile njegovo financiranje nakon završetka provedbe projekta bile su dužne i dostavile su nam izvješće te su nakon prihvaćanja istog ili bile dužne vratiti nešto novaca što nisu utrošili na prijavljene projekte aktivnosti ili su dobile pozitivno ocjenu izvješća, te su stekle pravo na daljnju prijavu za financiranje strane grada Županja. Sve ove odluke, dokumente, dakle javni poziv s pripadajućim dokumentima i odluke koje su donošene tijekom godine možete vidjeti na, javno je objavljeno na stranici grada Županja. Hvala. Otvoram raspravu u ovom izvješću. Ok, možemo na glasovanje. Pa evo, tko je za donošenje predloženog zaključka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u području djelovanja udruga grada Županje za 2024. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini za grad Županju. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži prijedlog drugih izmjena programa. Hvala. Evo je druge izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u skladu su sa ranije usvojenim drugim izmjenama proračuna grada županja za 2025. godinu za provođenje programa održavanja u ukupnom iznosu od milijun i dvadeset devet tisuća eura povećanje je planirano 240.640 četrdeset eura u odnosu na prvi plan odnosno planiranih 788.645 osamdeset eura razlozi za ovo povećanje su e, najvećim dijelom u par stavki odnosno potrebno zapršivanje odnosno aviotretiranje komaraca koje je provedeno ranije u odnosu trideset šest eura te kako je kolegica rekla zbog izvora financiranja odnosno projekata koji su prihvaćeni od strane Ministarstva prostornog uređenja odnosno Ministarstva regionalnog razvoja za dva projekta. E, projekt e, uređenja kolnika ulici Zrinskih i Frankopana 55.000 i 50 eura te projekt e, e, uređenja dječjeg igrališta u nasilju Virovi u iznos od 87.000 i 50 eura. predlaže se gradsku vijeću da nakon rasprave odnosi u, u svoje predložene izmjene. Hvala. Netko za raspravo o ovim izmjenama. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Imam pitanje u vezi izmjena programa. Naime, imamo aktivnost poslovi deratizacije i dezinsekcije. Jasno je da za deratizaciju se je planirano i pripremljeno 20.000 eura a za dezinsekciju također 20.000 eura. E sad, dezinsekcija, naravno, znamo riječ je o špricanju komaraca i tu smo, pretpostavljam, imali tri načina. Prvo je larvicidno, zaprašivanje sa zemlje i zaprašivanje iz raka. Sad ja nisam shvatio, ali ovih 36.250 cijena za zračno zaprašivanje samo zračno. Ok, ja mislim da svi koji ste ovdje i svi koji ovo slušaju će se složiti da zaprašivanje sa zemlje nema smisla jer taj dim ne ulazi u dvorišta odnosno ima vrlo mali učinak i u biti bi moj prijedlog bio da se zadrži larvicidno i bolje da se razmišljao eventualno dva zaračina zaprašivanja ili jedan, jer učinak sa zemlje izuzetno mali. Živim uz nasip, pa za to govorim. Imam još jedno pitanje, a tu se javne rasvijete. E, predviđene 155 tisuća eura i povećava se za 15 tisuća eura na iznos od 170. E sad, e, svjedoci smo da su ljudi komentirali na društvenim mrežama da javna rasvijeta gori danima u dobrom dijelu grada Županje. Vjerujem da ste to svi vidjeli, da ste pročitali i sad bilo bi dobro da imamo objašnjenje, jer je li riječ o nekim radovima, nekoj provjeri kontroli. Znamo da elektročop to radi i od održava, a budući da ovdje imamo povećanje, onda da znamo o čem je tu riječ. E, I molba, ako možete samo znači pojasniti cijenu larvicidnog i sa zemlje, zrak nam je jasan. Hvala. Hvala što se tiče dezinsekcije, odnosno zaprašivanja komaraca. Jedan monitoring i larvicidni tretman je otprilike 1500 do 2000 evra plus e, nazor koji smo dužni osigurati. E, adulticidni tretman, e, odnosno zaprašivanje e, vozilom sa, sa zemlje je 9.000 eura, a evo vidimo sad sami koliko je, koliko je zračno zaprašivanje. Evo, tu je bitna razlika u, u iznosu, naravno, i efekt je, vidimo, vidimo puno, puno bolji. E, što se tiče javne razvijete, ovo povećanje e, se odnosi najviše na e, zamjenu starih svjetiljki sa novim led štednim žaruljama u naselju Šlajs, odnosno u ulici Šlajs. Tu je bio i nedovoljan broj svjetiljke odnosno postavljene su bili na svaki treći, odnosno četvrti stup, odnosno kako je to definirala udaljnost, sada su postavljene na svaki stup i ta ulica je znatno bolje osvjetljena. Oštor tokom dana ponekad vidimo upaljenu rasvjetu da bi da bi djelatnici elektročopa koji rade održavanje javne rasvete po ugovoru vidjeli gdje je neispravno tijelo, oni ga moraju prvo upaliti. Oni to upaleti tokom dana i dolazi do evo, nesporazuma. Građani misle da je kvar, je kvar, ali da bi se uočio kvar gdje je neispravno tijelo, mora se upaliti javno rasveta. Tokom noći se ti radovi naravno ne mogu izvoditi. Hvala. to sve? onda možemo na glasovanje. Pa evo, tko je za donošenje predloženih izmjena programa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11, 12, Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo druge izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u tekućoj godini za grad Županja. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži prijedlog i ovih drugih izmjena programa. Hvala. Program je u odnosu na planiranih 3 miliona 463 tisuća 800 eura povećan za 62 tisuća 970 eura u odnosu na ukupno planiranih vrijednost od 3 miliona 425 tisuća 880 eura. Uh, predlog ovog povećanja je također par, par stavc, stavki. E, najveće e, završetak radova na rekonstrukciji ulice Vojne Krane koje je bilo planirano u prethodnoj godini. Znamo zbog vremena i drugih okolnosti to nije izvedeno, tako su se morala sredstva osigurati u ovoj godini. To je iznos 220.000 eura. Zatim e, nakon provedenog postupka javne nabave za izgradnju glavnog terena za tenis, dobili smo ponudu koja je prelazila naša planirana sredstva, te je potrebno osigurati još 38.350 eura i dva e, kapitalna projekta za izradu projektne dokumentacije, e, karting staze, odnosno rekonstrukciju ulice e, Lavoslava Ružičke. Evo, toliko. Hvala. Netko za raspravu? Ok, onda molim da se izjasnimo o donošenju predloženih izmjena programa. Ko je za? Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo druge izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za tekuću godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2025. godinu. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži prijedlog drugih izmjena. Hvala. Evo zbog većeg e, prihoda sredstava šumskog doprinosa bilo je potrebno izmijeniti i program utroška sredstava odnosno sa planiranih dvjesto tisuća povećati za dvjesto tisuća eura na ukupanih četiristo dvadeset tisuća eura e, sredstva šumskog doprinosa e, prema zakonu e, ulažu se u odnosno troše se u programu održavanja i programa gradnje komunalne infrastrukture za 2025. godinu u Gradožupanju. Predložaj se, grad, se gradskom vijeću da nakon raspravi usvoji predloženo izmjene. Neko za raspravu? Ok. tko je za donošenje predloženih izmjena programa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo druge izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za ovu godinu. Predzadnja točka je razmatranje prijedloga izmjena programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županja za 2025. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži prijedlog izmjena. Zahvaljujem. Pred članovima gradskog vijeća nalaze se prijedlog izmjena programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada županije za 2025. godinu. Podsjećam da je program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja usvojen zajedno sa usvajanjem proračuna za 2025. godinu, a ovim prijedlogom izmjena predlaže se izmijeniti e, Stavka 1. Odgojno te i administrativno-tehničko osoblje, odnosno iz izvora općih prihoda i primitaka grada, povećati iznos za 50 tisuća eura, kao što je kolegica obrazložila u prijedlogu izmjena i dopuna proračuna grada Županje. Hvala, netko za raspravu. Ok, tko je za donošenje pre predloženih izmjena programa? Kolega Katona, nemojte me štrecati. <laughs> Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo izmjene programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županje za ovu godinu. I posljednja točka 25. je razmatranje prijedloga izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Županje za 2025. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži prijedlog izmjena programa. Zahvaljujem. Program javnih potreba u kulturi grada Županje za 2025. godinu također je donesen prošle godine zajedno sa osvajanjem proračuna grada Županje za 2025. godinu. Ovin, ovim izmjenama programa javnih potreba u kulturi predlaže se povećanje navedenih novčanih iznosa koji se izdvaja iz općih prihoda i primitaka grada Županje za 75.300 eura, Djelatnost gradskog muzeja povećava se za 5500 eura, djelatnost knjižnice 9000 eura, te kulturne manifestacije za 60.000 eura. Dakle, zasebno odnosi se na šokačko sjelo sa povećanjem iznosa od 40.000 eura, te povećanjem iznosa za županjsko ljeto za 20.000 eura. Hvala netko za raspravu. Dobro, ako nema nikoga, molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženih izmjena programa. Hvala, utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo izmjene programa javnih potreba u kulturi grada Županje za ovu godinu. Evo ovime smo iscrpili dnevni red današnje sjednice sa svih 25 točaka. Zahvaljujem svim članovima Gradskog vijeća gradonačelniku, izvjestiteljima i zaključujem drugu sjednicu Gradskog vijeća grada Županja. Je se ne snima više? Ko je za kavu, idemo na kavu.